kutoa kwenye ligi uh, itakuwa ni ishara ya uoga au kutokuwa na maamuzi. Kwa Simba tumeamua kwamba tutashiriki kwenye ligi pamoja na maamuzi ambayo tutolewa kwenye iyo kamati ya Alex Kongola na, na na kamati katiba na sheria. Na tunafanya kwa sababu kama una susa ili unamwachia mtu, marako mfano wa ume, umeona kama ngurua nakula sana shambalaka walafu unabua kususa unondoka ukirudi kesho utakuta kwamba e, leogo yote ya shambani kwa hiyo hatuja susa na sunendelea na ligi